radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Comença la troca, com sempre, liant-la. Ándale, ándale. Hija, hija, hija. Ara, ara. Benvingudes i benvinguts a aquesta primera edició, un cop ja superada el programa pilot, eh, del programa que més la liga, La Troca. Ens trobem als estudis de Radiotrama, al casal popular independentista Can Capablanca de Sabadell i estic envoltada de mogollons de persones eh, que m'inspiren bon rotllo, no? com per exemple el que s'ha liat a fer de tecles eh, per aquest programa que és l'ISMA? Sí, sí, sí sempre sempre amb, amb, amb la connivencia de, del mestre Tecles, que és el, el, el Riqui, que sempre ens deixa aquí les tecles ben preparades i ens arregla totes les màquines infernals. I sí, m'he liat a, a fer una mica de troca i a fer de tecles perquè és un repte nou i estic molt content d'estar aquí amb totes vosaltres. També tenim avui aquí a qui és l'IA, sempre ajudar-nos en totes les coses que necessitem de Radiotrama, que és el Riqui. Riqui guapo, què dius? Hola, vinc de públic avui. Un plaer tenir-te aquí. Eh, per un altre costat, tenim el que ens ha liat a totes per a fer aquest programa, que és al Palli. Bueno, bueno, això és que teníeu ganes, eh, també. Vull dir. Que jo només he posat aquí una empanteta quan ja us veig allà a punt de caure pel precipici. I també tenim la que, quan acabi el programa, dirà que per què s'ha deixat liar, que és la Marta. Hola, Marta, com estàs? Bon dia, què tal? <laughs> Molt bé, estem molt contentes que avui ens acompanyis. I tenim la persona que a la mínima també es deixa liar, que és la Diana. Hola, bon dia. <laughs> Com veieu, avui hi ha bastantes persones aquí no als no, eh? estudis al plató eh? sí, sí. de Radiotrama. <laughs> <El> plató. <laughs> està, està començant a bullir, però encara veig un ambient endormiscat. Eh? Sí. Haurem de, haurem no, no. De Això a poc a, gas, a poc aquello. es va despertar. Sí, i, sí, I, sí, sí, sí. Sí. I bé, doncs estem aquí a La Troca, que com sabeu és un programa poc seriós, és més aviat desbujarrat, bojarrat, eh, magatzin d'entreteniment, de pa sucat i avui us portem... Doncs seguim amb les seccions de l'anterior programa que ens van agradar bastant i han tingut un feedback bastant, bastant sí. divertit amb, amb la, molta o poca gent que ens ha escoltat. No déu, sabem. Do, déu No sabem si hi ha una, una majoria silenciosa que ens ha escoltat i no li ha agradat gens, però hem tingut bon feedback i les seccions que us portem són, com sempre, xupit gratis. Ué! Ué. Ué. Ué. Cling, cling, cling. Ens, ens fiquem amb... Que avui Ué. serà la Marta. Ué. Ué. Explica'ns una història, que avui la Marta ens explicarà també una història. Ens vols avançar alguna cosa del que ens explicaràs o és sorpresa? És bastant sorpresa, però només us dic que vinc a desmentir coses. Ué! Ué, bé, bé, bé. Uh. Com sempre, l'Isma portarà un tema a que esperem que no ens decepcioni. Per on van els tiros avui? Avui cap a València anirem. Avui anirem cap a... cap al País Valencià amb una banda que es diu la fúmiga. Oe! També traem a la secció... Jo crec que serà de les més renyides de la recent història de la troca amb la Noé al capdavant però perseguint-la a prop la resta que és la de pitjor Xista acudit. Oe! Seguirem amb els caçafantasmes i acabarem, com sempre, recordant que s'han de pagar els telèfons mòbils durant sí. l'edició sí, sí, del programa sí, sí, i amb una secció... La Marta l'està pagant. gràcies, paga gràcies. gràcies. Ma Ara no puc. I amb una secció final d'Alegres i Combatives que no té desperdici, que va de memòries, que va de cargols, que va de llengües i que va de moltes altres coses. Ah, sí, no? i, tant és, que sí, és. I tant que sí, tot ho veurem. I, Peña, doncs a mi, abans de començar totes aquestes seccions tan molongues, emularia eh, parlar una miqueta doncs, el tema que, que, que ens ocuparà una mica el programa que és aquesta època de l'any no? que, que, que comença a estar l'any en què la gent eh, posa llums de Nadal als balcons que sembla que hagi d'aterrar un helicòpter no? És l'època de l'any en, en què el cartell més llegit és no inclou piles. No? Sí. Aquesta època de l'any en què tothom ens felicitem i ens desitgem el millor, que, sí. que deixen obrir els centres comercials perquè consumim com a boges. Claro. No? no sé, vosaltres com ho porteu, això? Jo fatal, ho diu el Nadal profundament. Sí? sí. Com tu és com més, això? Tu has més d'anar a buscar regals al xino. Mm, bueno... <laughs> No parlem de regals, no parlem de regals perquè sortiríem mal parades totes, però jo crec, però si sí, jo estic. No tens i... cap il·lusió. Sí. d'anar al bar, però crec que ja no es pot, no? O si sigui, crec que ja no puc ni parlar-ne avui aquí perquè ja no és la temàtica dels bars, que era la del diplomat. Però bueno, tindrem, ho tindrem per aquí a sobre, no podem anar al bar. O si sigui, jo recordo aquells vespres de Nadal que em fascinaven a mi de, de quan just acabaves la i començava el batxillerat i podies sortir per primer cop i naves al BEMBA. Ah, clar, a fer-te les teves gerres de mig a l'hora feliç, aquella sí. que posaven el Dan Manifest de Fermín Muguruza i hi havia un dos per un amb, amb gerres de cerveses i naves allà i eres el tio més feliç del món, que pagaves amb 100 pessetes una gerra de mig litre. Com t'agrada a tu el aquesta, Vemba, eh? Sí, sí, i Ei, aquesta... I, la, la meva il·lusió la, de Nadal. I la, I la... I la retirada final també del Vemba, eh? I, ja, ja, ja veig que haurem de començar a posar campamentos, no? Només, només començar el programa. Com, com em tires de la llengua? Doncs sí... Si... Seguim amb el tema de nadalisme. Tu com ho portes això del Nadal? Jo... Estoicament, estoicament, de veritat, sí, sí. Arriba el Nadal... Perdó, perdó que et eh? però almenys avui la primera pregunta que t'hem fet la resposta respecte al tema que et feien, eh? sí, que recordo sí, que a eh? l'últim programa et Mira, preguntàvem... Sí, sí. Tot de bé, a tot de bé. A... Sí, perdó, perdó, segueix, segueix. No, estoicament, arriba Nadal, no hi puc fer res, però tampoc és una, una època que em fascini especialment. L'única cosa que m'agrada, que aquesta, aquest Nadal tampoc sembla ser que sigui massa així, és que et trobes amb la família, amb els amics i les amigues. I... Tampoc amb molts alhora, perquè no, tampoc podem. Deixem aquest any que... és una mica així. Sí. Que any el 25 de desembre serà zum, zum, zum. Sí. Tu, Marta, què? com portes això de les festes i el Nadal? Fatal, la veritat. Bueno, ara, per sort, ja començo a tenir vacances. Allò La paraula, nunca he vist en mi vida. Estic de vacances. Que ah, tot això sí que mola. Ve. Això és el bo Ui. del Nadal, eh? Sí, sí. I tu, no Noé, a tu del, del Nadal, que quin, quin personatge d'aquests que porta regals és el que més et tira? A mi em passa una cosa amb això. O sigui, M'agrada que em facis aquesta pregunta. I és que I, Espontàniament, eh? Sí, sí, sí. Tot I molt natural. El que... <laughs> passa que hi ha tants personatges que fan regals. Jo, jo per exemple, he arribat a pensar que que m'agrada, em fa tanta posanta claus que puc ser claustrofòbica, saps? Sí. O, o jo què sé, o no confio tampoc amb els reis. Bueno, mai he confiat amb els reis, no? la república. Però eh, jo penso, si, si els reis eh, d'Orient eh, eh, venen a Occident, no es desorienten, saps? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A, veure, a mi quin millor em cau és el tio. O sigui, és un tio que, un tio que té un Nadal que s'hi caga com una mica com jo no? sí, sí, una mica com tu com, Va, com, però ell sempre sempre està d'acord amb tot no és com justa la fusta just a la fusta a la fusta I, jo crec que també el que em molesta del Nadal són les contradiccions o sigui, per què es diu Santa Claus si entra per la Xamaneia i no li fan falta no? també o Si sigui, o sigui, a mi les contradiccions pel Nadal em poden yeah, yeah. O sigui. o per exemple, no? el cotxe aquest que porta el Renault no? sí, que és una... sí, sí. Que, par no sé. que parlant del tio, el, un, un col·lega nostre d'allà d'Oscaleria, l'Anders, sempre, sempre l'ha anomenat Tronco Cacón. Sí, el tronco sí cacón és veritat. És, sí, sí, sí, Però sí, a sí. més el tio eh, ho té molt clar, perquè el diu que arriben hòsties per Nadal i jo tinc tots els números. Saps? <ríe> o sigui, ells... <ríe> clar, sí. I bé, no sé, doncs jo també porto... A mi m'agrada, així com el païs diu que no, a mi em motiva. No? Una, una mica, sí, potser sí. sí. Jo sí. ja dic en aquest món de contradiccions, i tot, tot i gaudir al Nadal, el tronco cagón és de lo millor que hi ha, sí. ha al us he proposat i us he portat un, un joc, no? que ah. joc, que és aquell joc que espereu sempre, ah. quan ve el Nadal, allò a la en feina, candeletes. que sí. dius, a veure qui serà el gili i polles que proposa fer l'amica invisible. No? Allò al curro que et diuen, I sempre n'hi ha un. I sempre hi ha algú. Pues, en aquest cas has estat tu. Soc jo. <laughs> avui soc jo. I per començar, mm. per explicar una mica la dinàmica que anirem desenvolupant durant de el programa, és que en les diferents seccions farem un petit afegitó. I ens anirem fent aquests regals de l'amic invisible bonic, treballa. Treballats, preparats no? quan Això Ai. que vam tenir 24 hores no? Per resoldre una mica sí. el, que el, el tema I per començar, doncs jo vull Fer-li un, un regal molt especial Que li he portat a la, a la Noé Quins nervis, eh? Oh. I aquí el tens, mm. uh, és un regal oh, especialment pensat Per ràdio Sí, eh? Sí, sí, Va. sí, a veure, obre'l una pena que els oients, les oients no ens puguin veure. Sí, sí. perquè... No, no, anem a fer descripció del paquet, sí. un paquet així voluminós d'uns 20x20 centímetres quadrats, que ara mateix obrirà. Ostia. I aquí el tenim, i aquí el tenim. Uh! No són uns sustents, no, eh? No són uns sustents, tot i que ho puguin semblar. Això per posar el micro o què? No, si vols t'ho explico. Et volia regalar un cavall, però com que no em donava el pressupost he pensat, doncs pues mira, per ràdio això ja fa la panya. Això ja em veuràs. serveix també per les Nadales. El 25 de December. Oh. Tum, tum, tum, tum. Sí, sí. sí, sí. fes-nos, el cavall. Fes-nos al cavall. Bueno, es veu que els galopem, no? El cavall pos, aquí tenim. Així. Ay, ai, ay, ai, ay, ay. I continuar més endavant. No, no, a aquest punt de sí. de migració. Posa'ns un got, no? Que. Pòs-ho aquest punt de migració, viu. Vinga, va. Somi doncs. Que comenci el festival. Posa'm un got, homes que te llo. Molt xupito. No? Donc ja anem ara comença la secció Chupito gratis que és en la que parlem de persones cèlebres o anònimes que ens representin d'alguna manera i brindarem per elles. I vinga,è portem Què portem? Doncs mira setmana? jo porto, porto l'estrella del programa avui. <laughs> Sí, o sigui, sí, veureu que Hostia. aquesta notícia serà l'estrella de tot el programa. Eh? Eh, és un jove que, bueno, eh, no sé si ens representa o no, però, bueno, s'ha de dir. Eh, que va caure de l'estel de Sabadell. Hostia. Us explico. A finals de novembre... Eh, es va instal·lar tota la decoració nadalenca als carrers de Sabadell llavors bueno, la gent, com sabem, no s'emociona amb aquestes coses no, eh? jo deia? es va venir amunt, que va venir amunt. Ah, sí, sí. o avall llavors un jove eh, va veure l'estil gegant del centre Mm, al centre de Sabadell, es va enfilar i va intentar travessar ho Va ser un intent, va ser un intent. Perquè perquè va caure? Si van haver de venir tres ambuàncies aendre Rollo Tre Reyes Magos,! I van traslladar-ho al taulí. Possiblement, eh, pel que he pogut llegir a les notícies, eh, va patir una lesió al cap. Clar, les estrelles les va veure fijo. Sí, sí. Ah, sí. No creus que la lesió ja la portava una mica abans al cap? Moltes jumps no tenia, eh? No. <laughs> Bé, bueno, després d'aquesta secció de Fins a l'Infiniti, més enllà, no? No, no doncs. però clar, el tio, no sé, després i després d'això, serà més d'Estrella o de Sant Miguel o què, què veurà aquesta, aquesta anada, no? I això també, abans vaig dir mania del cap, no? És com un trabalengües, no? De s'estrelló en l'Estrella qui lo desestrellarà, no? El desestrellador <ríe> que lo desestrelle, un desestrellador serà. <ríe> Bé, bueno, i no us perdeu perquè llegat a això sigui a Sabadell passen tantes coses... Bé, bueno, quilòmetre zero, no? Quilòmetre zero total, o sigui, això és una cosa, però és que L'altra és l'intent de robatori del nen Jesús al Passeig de Sabadell. A pocs un metres, un a pocs metres de, de, de la estrella. estrella aquesta. Sí, sí. Això, aquesta notícia l'hem extret del, del diari de Sabadell i és que llegiré una miqueta, o sigui un petit fragment de la notícia perquè val la pena llegir-la com com com l'han desenvolupat, eh? Diu fons properes informen que un individu s'ha presentat de matinada a en l'entorn del passebre amb uns moviments que han fet sospitar el guarda de seguretat. Un, un lince, el guarda de seguretat. Quins moviments faria, eh? O sigui, vols comptar. Adonant-se que l'estaven vigilant, eh? l'individu es va posar a córrer en direcció al racó del campanar on hi hauria un sostret, un element decoratiu de l'arbre de Nadal. L'intent, eh, pel, pel que diuen, l'intent de robar la figura del nen Jesús és una pràctica habitual aquí a Sabadell. Que, que... Bueno, I a Barberà. a Barberà. I a Terrassa. I a Terrassa, a Terrassa. Sí. Mira, jo crec que és la primera cosa que descobertem el que ens guanya a Terrassa, saps? Però és que no t'ho perdis. Que, o sigui, a Terrassa passa tan sovint que fins i tot l'Ajuntament té una rèplica del nen Jesús. <t 'ho> Mira, aquí está la situación, es sí, brutal, o sea, me parece brutal que tengan dos niños Jesús, uno pues por si lo roban, ¿eh? es brutal. Es tremendo, sí, y sí? si no lo roban, que son basunada? <risa> Mira, así es, sí, sí. I pues, tu què portes, paia de xupitó gratis? Perquè avui està renyida, eh, la secció. Per cert, no? molt sí. xupitó gratis no n'hem fet un, eh? Bueno, <ríe> bueno <ríe> va, vinga, va, fem un Vindem, brindis. Va, fem va, un brindis pel... Salut! Que, per cert, jo no vull desxifrar qui era aquesta persona que va intentar robar el nen Jesús, però diuen que portava una vena al cap i que, per tant, podia ser el mateix de... que va veure Estrellata. Uà. Eh? Uà. <ríe> des d'aquí, eh, li diem que si vol venir mai a la ràdio... No? Podem sí, sí, fer sí, sí, sí. també una entrevista o alguna fem, cosa. Sí, fem sí. una crida. Jo us porto... Què ens portes, aviam? Un animal que em representa. És a dir, un, un animal que em representa absolutament <laughs> i que és ni més ni menys que l'escarbat diabòlic de ferro. Què us sembla? Què és es això? L'escarbat diabòlic de ferro, i us ho llegiré també així bastant ràpid, és un animal considerat dels que té més superpoders com a superheroi de la naturalesa. I per què em direu? Per, què? per pues què? Perquè és un escarbat capaç d'aguantar el pes d'un cotxe. Què va? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És a dir, és un escarbat que té tal força que el converteix en un tanc de la naturalesa. <ríe> o sigui, pot suportar, suportar 39.000, o sigui, 39.000, o sigui, 39.000, no coma, vegades el seu propi pes. No és a dir És un blindat. És un blindat. O sigui, que li passa un cotxe per sobre a un escarbat i ni s'inmuta. No, no és o sigui, una prova de la resistència i estar es la pols de les espatlles eh? sí, sí. Tal qual. Flipant, i aquí eh? l'escarbat de ferro diabòlic sí, molt bé aquest sí, sí. escarbat Sí, jo no sé si faria un xupito o, o, o, o què faria. Un perquè, cubata, no? Què? no? No, jo crec que li hauríem d'enxufar un, un barril de vodka i ni ho notaria. O sigui... No li afectarà. No, no, no. Un, no un tanc de cervesa sense es podria fotre. Que fora. Sí, sí, sí, sí. I què més ens portes? Doncs no, eh, seguim amb el tema animalista. Ara, ara. ara. Sí. Eh, jo porto... Eh, bueno, mira, el protagonista és de Minnesota i ha fet el darrer vídeo viral d'internet. Eh, és un esquirol que, si no heu vist el vídeo, o sigui, us aconsello que el veieu, perquè és boníssim. Eh, és un esquirol que apareix en estat d'embriaguesa amb dificultats per mantenir l'equilibri, movent-se rotllo a càmera lenta, saps? una mica així. Llavors l'esquirol no l'ús per Déu, o sigui, és molt fort. L'esquirol anava així, eh? no perquè hagués begut... No no no, no, xupit, no, no, no, va menjar unes peres, atenció, que això és una dada... Eh, molt important, que canviarà les vostres vides. O sigui, va menjar unes peres que havien madurat molt fins a fermentar, i els sucres que desprenien van ser els que li van provocar aquesta sensació semblant a tajar-se. Hòstia! No ha posat de peres. Flipeu! La Diana... Abans de començar el programa s'estava menjant una pera. <ríe> Casolida, no lo creo, jo. I està fent sí, uns moviments a càmera denta. Sí, sí, jo crec que... Mira, parlant una mica així de Nadal, no te una mica, a l'esquirola aquest, o sigui, segur que la seva Nadal preferida és bé, i bé, ben i vuelven a beber. Eh, sí? I després també... Uh, el, el coneix, aquesta notícia m'ha donat com enteniment a altres coses o sigui, ara ja entenc per què els esquirols pujen tant a la copa de l'arbre <ríe> Has estat així. Avui, avui està sembrada, no? Jo, jo crec que per, per tancar... Digues, digues, Isma. Humor no? Sí, sí, sí. Finíssima, finíssima. Jo per tancar la secció us porto una notícia que podria encaixar en el Xupito gratis com a Casa Fantasmes, però que he va, tira-te'l aquí, Xupito gratis, i Clar no m'he deixat sí. esperar més. I que, a més a més, lliga bastant bé amb l'aprovació de la llei d'eutanàsia, no? Mm -hmm. Perquè tenim un vehicle que ha decidit eh, morir. I ho ha decidit amb totes les raons ètiques del món. Bàsicament, us parlo de la faixa goneta. Aquella oh. coneguda furgoneta d'aquell conegut faixa de merda anomenat Santiago Pulido, que corre per les terres del Maresme amenaçant a, a la gent, a, responsable de diverses agressions. Doncs resulta que aquesta furgoneta va decidir auto autoincendiar-se i acabar amb, el seu, amb la seva vida es va i, amb, i amb la seva feina de sofriment es va immolar a l'Obonzo protestant, suposo, ja perquè no estava fins als nassos del, si és que del seu amo en el, el fons, Pai, has de creure en el Nadal porta aquestes desitxos, aquests desitjos que els veiem fets realitat sí, sí, sí. No? aquell Com foc crema. interior, Ei, aquell amor ai, ai, ai, a la família, ai, ai, ai. doncs la, sí. la faxagoneta aquest any ja no ja no formarà part del, del Nadal d'aquest uh, es, estrany personatge però bueno, per la faxagoneta jo crec que ens maneixem un brindis, un xupito, xupito, xupito. Fumli! Fem salut. un brindis per totes salut. aquestes notícies i ara salut. passem de secció. Fot-li Isma! Tenim problemes tècnics. Ara, ara, ara, ara, ara. Ara, ara, ara, ara, I avui a les seccions fiquem amb Ens fiquem amb la Marta Kaski Ole! Uh! I per començar alimentació. Abans d'alimentació recordar-vos que aquesta secció, sí, no? sí que veig que vas molt embalada, és una secció que hem treballat conjuntament amb el Centre d'Estudis Sociològics Indoeuropeus dels sí, sí. comportaments personals, cis hetero-indo-europeus de la formació trans en termes sociològics en l'àmbit dels comportaments personals i avui entrarem en diferents, com sempre, temàtiques i intentarem sí, eh? que la Marta ens expliqui com encaixa dins la societat europea. I ara sí! <laughs> La primera temàtica tenim, ja, eh? Alimentació. Fosi. Marta, ben. la pizza amb o sense pinya? Ah, que estiana ja vaig escoltar, la pizza amb pinya. Uh, oh, la pinya sola no, ah. però la pizza amb pinya i el que va amb pinya. Ah. Ah. Riba, ah. riba horrible. Sí, sí, sí, si digo no un gusto, daío tropical. <risa> me encanta. Qué puto asco, pa siendo preguntas y no. Marta, ¿has demandado algo alguna vagada? Na, no, Mai. Mai, ¿comés? No, tía, porque la me va pareja a repartidora a Pizzería Carlos. <risa> I... spam. spam, spam, spam, pam, pam. I sí, clar, fa gràcia, no, obrir la porta Ei, què tal? Com et dius? Gràcies per la pizza No, Globo no Però si la teva parella treballés a Globo? Merda, la tenim foto de eh? <laughs> Passem de temàtica Noves tecnologies oh, Prepara't Vinga. Què opines dels missatges de veu? Horrible Horrible, pitjor que la pizza amb per vosaltres <laughs> Però no has fet mai un missatge de veu No sí. sé <ríe> Autoodi que se'n diu si, si algú ha rebut un missatge de veu de la Marta Cascales És Cusodia, vale us sí. o sigui No és amiga vostra sí, sí més? Seguim amb tecnologies I amb demandes d'aquestes Has demanat mai a Amazon? Ah, ah Amiga feta! Culpable, culpable sí. Ha passat, ha passat, ha passat, ha passat sí. Per què? No trobes a Sabadell volia, i a les oficients botigues? No, volia botigues. un piano midi, no estava, Amazon, tenia la oh. casa trencada, valia molt menys, ha passat. I a més, el meu company de pis, jo no ho sabia això, eh, si no no hagués entrat al pis, de Amazon Prime. Uh oh. wow. sí, sí, vols, vols aprofitar per fer una denúncia com aquella que es va fer viral, d'aquella noia que denunciava que li feien bullying les seves companyes de pis i van estar amenaçant-les durant setmanes? Vols publicar el seu nom aquí a la ràdio o el guardes? No, no, te quiero, te quiero. Vale, vale, doncs passarem de temàtica. Covid, mascareta. Vale. Marta, com has tornudes amb la mascareta? Hòstia... Amb mascareta, tia, fa no molt fàstic. Eh? No Tot allà dins. Sí, saps aquella olor? Amoc, revenio... Allò quan et gires el piercing del nas i dius, home, oh, quina peste que fa, una mica aquella olor. Ara entenc perquè li agrada la pizza amb pinya. I quan fas tos? Si quan tens tos... Tia, doncs pues, com l'esternut. Igual, Ai, eh? Allà, tot a dins, eh? Sí, tot, dins, eh? tot, dins, tot dins, I normalment et poses bé la mascareta? Sí, sí. Sempre, sí, eh? sí. Sí, mama. Sí. Amb el nas tapat, sí, tot. Sí, sí, Amb el moqui sí, sí. tot, no se li desenganxa ni que vulgui, eh? Sí. Ja pot passar ja. un huracà. l'edifici vola, però la mascareta se li queda allà posada, eh? I si et creues en alguna persona que la porta mal posada, oh, què, fas? què fas? M'encanta. Això és com quan vas conduint i veus algú que fa una infracció, sí. que te'l miras així, en plan... Què oh, és? igual. No li dius, eh? Igual. Si és un tio, encara més. Li faig allò... Però és un rotllo de microfísica del poder, saps? Com la mirada, en plan... Oh, Como te odio. Passem a la següent temàtica ah, M'estan trucant ja dels de, de estudis europeus europeus Que no saben com merdes encaixar-la eh? Però sí, seguim I ara entrem en la temàtica de l'ús social Que vale. seria Guardia Civil o Mossos d'Esquadra? Oh. Bueno, això és com sempre,? no? Som machis Però som nostres machis, no? Mossos d'Esquadra Bueno, vinga, va I què fas quan veus la poli? <tots> corro. <laughs> per si ja, Sempre, los, corro. I resonant amb les llums de Nadal, em cago un tota la penya que té llums de color blau i vermell al balcó. Me sí, prou. Sí. fem extensible aquesta reivindicació i tant. I quan veus algun personatge famós, què fas? Wow, wow. Sí, Qui et vale. ve, al cap? ve, al, cap, ve al cap? Una vegada em vaig aclarar a l'Anna Gabriel A la vida <ríe> també m'ha passat alguna cosa d'aquestes Todo mal, Todo mal. Vale, vale, vale, vale. I l'última pregunta ja per acabar aquesta temàtica Què merdes fas amb la teva vida Estar un diumenge al matí aquí? Veure. <ríe> <ríe> per exemple Comença encaixant el perfil eh? <ríe> ja Estava en marmell, ara s'està posant entre menys era, era la resposta correcta Sí, sí, sí, sí, sí. I re, entrem en la darrera temàtica sorpresa afegida a última hora en aquest programa perquè la Marta oh, encara que hagués d'escolta l'anterior no ho sapigués, que és... Preguntes culturetis Us explico, a casa tenim molts jocs El Isma ja sabeu que és molt jugant, eh? Ara, ara, ara, ara. I d'un dels jocs que tenim està caducat que era fins al 2000, que és el joc del segle i ha dit, alguna profit l'hem de treure Això és com els iogurts, no? Que si només fa una setmana, en plan de setmana 20 anys encara te'ls pots menjar, no? És com un pongo Aleshores, he portat algunes preguntes Marta, tria una d'elles... I haver veure si la Marta l'han Diu, 1936-1939. Popularment, abans i més tard, els joves que s'incorporen a files són denominats quintos. Valori. Però, quins eren els mataquintos? Hòstia, mataquintos? Què era? Ni puta idea. Ho dic ja una pista, una pista, dóna una pista. És eh, fuma. Ah, fumar quinto, jo què sé <ríe> Els mataquintos eren paquets de cigarrets que valien 10 cèntims Flipa, caldeu, eh? dale, ahí Ara, no ara eh, què vols, Marta eh, Més lloc del segle o Feminismos Reunidos? Feminismos Reunidos Vinga, va triar una Aquesta ah, misma a veure. Aquí diu En què consiste la marxa conocida com ciclonudista? En ir con bicicleta sin ropa molt bé eh, eh, eh. Podem dir que has superat Uh! Bé, bueno, ho haurem d'enviar i que ens els resultats, a veure si és, quin perfil té, si té un perfil més conservador, a veure quin perfil té, que ara es veu que això de fer enquestes es porta molt a, a qualsevol tipus de comerç. Abans de passar a secció, i per celebrar què ho ha fet també, sí? li podríem donar el seu regal, no? Què us sembla? Perfecte. Perfecte. Vinga, el tinc jo, eh? Sí, vinga, va. Eh, jo crec que et podem donar aquest regal. És un paquetet molt petit. Uh, uh, uh. Petit donat, eh? Em sembla que hagi sí. de tenir coses molt valuoses. Molt, molt valuoses. Molt. La letxa. Està tenint problemes en obrir-lo. Ja. I Què és? és això? Hòstia! Oh, wow. és, és un anell? És un anell que abans feia llum i tot De goma. Abans l'apretaves Potser sí, pots sí. pot canviar la pila i tot sí, eh? Era sí. Forest Gump que també regalava un anell d'aquests? Oh. Oh, oh, això va per sí. tu, eh? No, eh? Això va per tu directament Hòstia, més d'aquests, que guapo Gràcies És, chulo, eh? és la teva talla i tot S'enganxa? Sí, jo crec que sí, es pot provar oh, okay. Doncs vinga va, sense més, Isma, explica'ns un conte, no? some me Molt bé, doncs estem ara en aquesta secció Explica'ns una història que portem a la Marta Cascales com a convidada, és un plaer tenir-te aquí, que és una persona experta que ha estudiat Sociologia especialitzada en temes LGTBI, mm -hmm. està fent un màster sobre el subjecte de trans mm -hmm. i és educadora de carrer. Yes. Marta, sobre què ens parlaràs avui? Uf, doncs avui em van beucar el pall i, i no sabia de què parlar, de i què fer i tal i qual. Així que vaig anar a les meves col·legues de confiança, ells vaig dir, penya, ajudeu-me si us plau que no sé com fer-ho. I de cop i volta un dia em vaig quedar a dormir i després d'una nit boja a casa d'una col·lega la vaig despertar pel matí i vaig trobar, atenció, la biografia de la Ulrich Meinhof. Wow! Wow! Vaig estar allò dues setmanes cada dia sense parar, llegint-me la biografia, a veure què podia trobar... I bé, he trobat coses. Bé. I a més m'ho portà cap al meu bando. Ai, ai, ai, ai. Ole. Estem desitjant sentir-te. Sí. Pots fer primer una petita intro de Quiera Ulrich Meijó? Sí, sí, que porto la xuleta. Bien, bien. Ho porta tot preparat. Sí, sí. Porta el tot. llibre, o sigui, un sí, sí. Eh, tot xaco. Un tot xaco. I te l'ha llegit ja. ja sencer, eh? Sí. <laughs> Ulrich Meinhof, nascuda a Oldenburg el 7 d'octubre del 34 i va morir a la presó de d'Estenheim el 9 de maig del 76. Van dir que era suïcidi, es va desmentir, va resultar sent un assassinat. Periodista escriptora i més coneguda com a membre de la RAF, la fracció de l'exèrcit roig, Rote Arme Fraction. Crec que ho he dit bé. Coneguda més com la banda Badder Meinhof, no? I es va casar amb Rainer Roll, amb qui va tenir dues filles però es van divorciar al 67, es veu que el casament va ser que l'Hulric no, no es volia atar a ningú i ell era, es veu que li agradava molt la festa, a les dones tal i qual, i van dir, bueno, pues mira, tira ja floja, ¿no? tu te casas conmigo i jo no et soc infidel, però tot va patar al 67. I a més... Segur, porto... perdó, eh? segur que va ser durant el Nadal. Ja ho deia jo, segur que sí I us porto algunes cosetes per desmentir més aquest matrimoni i el que tenim pensat sobre Ara, ara, ara, d'estapar coses, ara, ara ara. I ahir vull Isma, tens alguna musiqueta així en plan i tal? De intriga, de misteri Si vols, la de Benny Hill Pagli, em cantes alguna Així, nyigo-nyigo de violins Sí, sí, en plan... Tan Atenció! Ulrich Mehoff no era heterosexual. I aquí posa, us llegeixo. La Ulrich es va enamorar de la Maria. Ho hauria fet tot per estar amb ella. Quan va entrar per primer cop a la cambra de l'amiga Glàtia, estava nerviós i sentia com un pagès brut que trepitja al castell d'una princesa. Li va dir, t'estimo de tot cor. No podia jugar a amagar-se, la Maria no la va rebutjar, però la l'Ulric sabia que ella no l'estimava així. Però això tant li feia, se sentia compresa. Es va fondre en el caliu que li faria la Maria. Ella deia a la Maria, la meva bromista i a si mateixa l'Humanet. En fin, podrías seguir. Pero Ulrich Meinhof no era ataro sexual. ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡No era! Sí, quedará claro. No era ara després va haver-hi un rotllo amb el seu pare adoptiu de que no volia, les va pillar les va pillar oh, Ai, ja. la massa ah, em vale, vale. pensava que, que havia tingut un rotllo amb el seu pare adoptiu no. i ara hòstia. estava ja en plan hòstia, no, no, no no, no, no, no va d'això, no? No, no va vale, d'això vale. no les va pillar, els va prohibir i com estar juntes, no sé què després se'n va amb un altre tio, amb aquest tio que no sé que no sé quantos, però jo venia a parlar d'això de que Ulrich Kemenhoff no era tot turosexual, no ho era no ho era i per què creus que es, que es plantejava així la, la qüestió de l'heterosexualitat en, en aquell moment històric? Ho pots Home. contextualitzar una mica? Clar, perquè parlem de quin any? De, no sé quin any era, però ella és del 34, posa-li posa 15 no. més, que això en fan 50. 50, 50, 50. 60 és del segle passat, no? Exacte, Alemanya... Todo mal, todo, todo, todo mal, todo, todo mal. Déu-n'hi-do, déu i ens vols explicar alguna cosa més de la l'Ulric Menjof que t'hagi fet eh, gràcia o que et sembla interessant, de tot aquest llibret que t'has llegit, perquè ja que t'has fet l'esforç de llegir-te'l. Mm, no, la veritat que venia a, a parlar-vos d'això i ja està. M'ha semblat superinteressant, sí, sí. o sigui, ja ha quedat sí. clar que no ho era. Ah, aquí ja comencem. Ara, ara, ara. La Diana s'ha posat nerviosa. Sí, t'has de dir alguna no. cosa, Diana, també? Vols desmentir heterosexualitat? Són les, les peres que m'he menjat abans. Són sí. les peres que s'ha menjat la Diana abans. Com l'esquirol. Sí, sí. Fermentades. És brutal sí, aquesta dada, sí, sí. eh? Perdó que us digui. El Ara, dolent. la penya que no pugui, jo què sé, comprar, jo que sé, una ampolla de vodka, o sigui, deixa les peres uns quantes setmanes sí, sí. i després te comes de ahí, vinga. I, I la pilles. Un bazo, sí, sí, sí. sí. Molt bé. La pera, us vull deixar que no eres sense alcohol. I vet aquí un gos que aquest conte s'ha acabat. Fantàstic, Xen. Què, Isma? I avui crec que et toca ara aquesta secció teva, que ens dona una mica l'aire, ens sí. fa descansar una mica, poder sí. valorar el programa fora de micros, que és la del tema zarranga, no per la vena. I tant que sí. Què ens portes, guapo? Mira, avui us porto, abans ja s'ho he desvetllat una miqueta, la fúmiga, que és aquesta banda del gir, el País Valencià, Uh, formada el 2012 per un munt de músics, són un munt de penya sobre l'escenari, fan SCA, PUNC, i Balkan. i porto el seu capítol 2 que es diu Havia de Passar que més el fan uh, amb, amb la col·laboració de, de, de, de Tietz que és un, és un grup també de, de hip hop, diria que també de, del País Valencià i és es, està extreta d'un videoclip que tret que és avançament del de seu nou EP que es dirà Pròxima Parada Y es un, es un temazo que, como ya hemos dicho, había de pasar. Folly. se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit. Que he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquesta, en totes les matinades esprement-nos d'amagades. Te he trobat en altres fosos, altres llits en altres fosos. És tot lo que he sigut, per ti m'he convertido. Te he trobat en altres cames, ja estes versos, trens i andanes. Pienso en dia i noix, no sé com oblidar-te. Ja pareixer Vam pirar volant, de la ciutat de les arts al Maresme. Veníem en vespa, un pícnic al sol a la xespa. Un la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquestes. I ja feia molt de temps que no et veia el pèl i em preguntat de què feies, si t'anava tot bé. És que tot ha anat molt bé i ens n'hem pogut adonar que el món dona moltes voltes però això havia de passar. Ja volia say yeah. Radiotrama.ca La ràdio lliure de Sabadell Molt bé, doncs eren la, la fúmiga, la, la banda de, del Gira, el País Valencià, amb aquest havia de passar i també havia de passar aquí a la Troca, que, que sonessin la fúmiga, una banda indispensable dins de la música actual. Amb un, amb un horitzó que no, no, no s'alcança a veure de, de, de lo gran que és. Impressionants, com sempre, la fomiga partit de la pana. Quina bona tria, Isma. Sí, la veritat és que és una, una cançó cangresca, més amb música combativa, per ballar-la i per gaudir-la. Molt xula, molt Muy xula. Bé. I ara, abans de començar la secció del pitjor regal, no? Vinga, va, un regal. Qui uh... fa regal? Qui, va, qui fa va, regal? Li faig jo un regal a Vinga, va. va. Si me'l passa, Riqui, moltes gràcies. que és un regal de part del Niño? Uh. Uh. tot i que el ninho no ho sap a veure si saps, uh, jo, si pots deduir què és jo sé, jo sé el que és però t'haig de dir que si és del ninho encara en falten aquí vale, encara en vale, vale, falten vale, vale. Si fem un petó, cable... li fem un petó i una abraçar al ninho des d'aquí eh, perquè et regal que ell Nino, no sap què ha fet ninho, que sempre estàs robant cables <laughs> i què tenim aquí... Aviam, Què tenim? T'està destapant el paquet. Atenció, atenció. És oh! oh! un pedazo de cable d'aquests de telèfon que està ple de ronya. I més de color I groc, i amb eh? Un, amb un esparadrap de paper també ple de ronya. És, és, una, és, és un regal fantàstic per, per llançar-ho a les en quan arribi a casa. M'encanta, tio. És un cable brut i esgarrinxat. Eh, que... <laughs> <laughs> Molt bé, doncs un cop l'Isma ha adquirit el seu regal invisible... Eh, Sí, anem amb la secció d'acudits, però que la Marta se'n vagi pensant en un. Sí, clar, Hòstia, no pot faltar vale. un acudit. Us expliquem una miqueta aquesta secció, titulada Pitxo chiste, no té molt a dir, però bueno, és que portem diversos acudits, malos, muy malos, i decidim quin és el pitxor. Pai, quin portes avui? Bé, jo us en porto un parell que puc per treure't el teu regnat absolut de absolutisme i... i Això s'haurà de veure, ...i feixisme en els acudits dolents, que jo estic allà i em vull posar al capdavant. I el primer diu així... Diu, per què els artistes musicals sempre tenen problemes d'estómac? Mm, no sé. No sabeu? Mm, per què? Perquè tenen un digeridur. <ríe> no. Has estat Bum. fi aquí, eh? Bum. Bum! Bum! Vale, ara... fon tu, sí. no? A veure Jo he bueno, buscat algun eh, així que tingui temàtica de Nadal i parlar una mica del Santa Claus, aquest que no m'agrada, no? És que sabeu què li passa al Santa Claus quan per un, un, un reno? Què li passa? Què? pues que tienen insuficiencia renal. <risa> ay, ay és impossible. No no va, que tens una altra, que, que tens una altra. Però ho de a la Marta, no? Que que, Però el meu es que no. és força llarg, És que és l'única tinc. Tu tranquis, me després al final del programa el retalles aquest tros sí. i sí. Campamentos. Campamentos. Marta, bueno, pues este és es un tío, ¿vale? que va al bar. és ¿Vale? un tío así bajito. ¡Hue! Álvaro. Se fora de Covid. És un tío así bajito, tulón, tal i qual, i ademàs entra per el bar i és es de puertas de en plan de l'Oest que les obres fan... El tio en el bar, obre la porta i... Es mira tothom, se'n va a la barra, posa el codoll a la barra, li do el cambrer, i va aquí. Oye, T'ho has vist a Thomas? I diu, Thomas! Pues un whisky, gracias. Que <laughs> se lo sirve. Pues dir sí, que era llarg, eh? El cambré cabrón, no sé què. El pròxim dia el tiu torna al bar, a més es posa ja la seva taxana, allò, la, la xaquetita taxana, no sé què. I arriba al bar, t'obre la porta, es mira la penya. I el del el del Thomas. El bar en plan, el cambrer hòstia, este no m'ha a pillar, posar la barra que pues la primera tomada, que toman, un gran. I el cambrer ja està emprenyadíssim, però emprenyadíssim. I com tot bon cambrer, pues té una escopeta a sota la barra del banc. Clar. Aquí el campca... campamentos. No? <ríe> I diu, a la pròxima no me la cola. Total, va, el tio ja no va amb la caçadora texana, ara ja porta així una negra, de, com, en plan, com es diu allò... Amb... Da cui, gracias. Alló amb la tejuela, tal y cual. Arriba al bar, obra la puerta. La peña Salmira, hostia, hostia, hostia, qué va hacer este? Va a rato chulu, pues alcohol allá. Veo a Cambrets, a Cambrets Salmira. Dice, "Oye, Has vist, agafa el cambrer de la pistola fa, ¡Bum! Y i fa pum, i l'altra vegada, no, Marta, on el pongo? I dic, què pongo? Un whisky, gràcies. Boníssim. Molt bo. Molt bon, bon, bo. bo, Marta. Ja <ríe> està, ara ja us vull pel Tomat, per l'Anna... La Déu-n'hi-do, déu i pels campamentos. Doncs <ríe> jo, jo em despediré en aquesta secció intentant, puc anar alt... Amb una, amb una frase d'aquestes més conecudit que és, uh, si em fiquen un barbaretxo pel cul m'estan fent una endoscopinja <ríe> <ríe> <ríe> Està renyido, eh? Tu sí, suponet, eh? Costarà... Jo, mira, em despedeixo també de... m'acomiadar d'aquesta secció amb una mica una cosa que m'ha passat amb l'Isma que és que estava muntant l'esbradana de la casa i li diia: Isma, digue'm si les llums eh, estan enceses. I l'Isma deia, ara sí? Ara no. Ara sí? Ara no? És que me l'imagino, saps? Allà posat en un a assegut i anar-se mirant les llums. Ara va? Ara sí. no va? No. no, no això, això ho haurem de resoldre d'alguna manera. Jo crec que la Diana i el Ricky poden donar el seu veredicte, no? Sí. Què Qui, Què qui creieu que ha guanyat? La noia jo crec que <ríe> queda tranquil·la, eh? No sé, a molt les peres. Si ja. Jo... <ríe> <ríe> Pues Podem que... deixar un empat. Sí, ho deixem en sí. un empat, un empat sí? entre la noia i la Marta. Jo crec que ho he intentat, però no està tan bé. Molt bé, doncs anem a caçar fantasmasisme, no? Sí, jo crec que sí. I anem amb aquesta secció que ens és tan fàcil de fer perquè tenim tants exemples malauradament. Sí, és. Cada dia de les nostres vides, en aquesta merda no de món, sinó de sistema en el que vivim que, que ens és bastant senzill, que és aquesta secció de caça fantasmes en la que busquem les persones que en cap cas Horribles. moment en lloc representen. I res. Per començar, aportem un, unes notícies que jo crec que us posaran la pell de gallina, us faran rabiar i, i sortir al carrer amb ganes de fer el que faci falta. Així és. No, Mira, la primera notícia de Casafantasmes que porto és el rentat de cara del Departament d'Interior i els Mossos sobre la suplantació d'identitats. I és que tant el Departament d'Interior com els Mossos d'Esquadra volen fer creure que darrere de la trama de suplantació d'identitats digitals que va destapar la directa, només només eh, hi ha un sol agent al darrere i que l'han apartat de les seves funcions. Aquesta gent deu ser Maguiper? <ríe> ah. Por pues lo menos. O sigui. no, com, es, com es diu aquell aquell yanqui aquell tan fort? No? El... el... El Chuck Norris, Chuck no? No. o sigui, com a mínim veus el, el Chuck Norris perquè és que... És molt fort, és que la directa no va explicar que, que almenys 11 adreces de correu electrònic de la Forja, d'Arran, de d'Endavant, la CUP i la Web, la TNU Base i el Sindicat de Llobateres havien estat suplantades i que s'havien enviat més d'una seixantena de correus falsos per aconseguir informació. I bueno, jo ho eh, resumeixo molt amb un tuit que, que m'agrada molt, que va fer Alerta Solidària, que es diu ens espien, deia, ens espien a unes i ara ens prenen per imbècils a, a totes. Així és, així és. Déu-n'hi-do. A, sí. si, a veure si s'aclareix tota A veure situació. com va, a veure com va. Valla sí. sí, sí. Doncs jo us porto una notícia que no va directament eh, contra ningú, sinó que va, jo crec que parlant del, del sistema aquest de merda del que vivim, que és que fa unes setmanes eh, va sortir publicat que l'aigua l'aigua l'aigua que va bé, la que, rentem, que és essencial per la vida doncs eh, cotitzarà borsa Claro no. que sí, guapi Sí, sí, comença a cotitzar borsa i començarà un bé cada cop més escàs i, i més necessari per la vida doncs estarà depenent de, del, del sistema capitalista de merda en el que vivim i lligat amb això per intentar també remuntar la secció anterior en la que he quedat absolutament perdut, vaig veure un, una, una imatge que em va agradar molt, que al final era un acudit, que es diu si l'aigua hi ja acutitza a Wall Street, ara doncs que plogui, deu ser comunista. No? Molt bé. Doncs jo, mira, segueixo amb aquesta secció de Casa Fantasmes i, i me cago en el partit del Víctor Urbán, que aprova una esmena que limita els drets GTBI I és que a Hongria... Ha aprovat, ha aprovat una llei que impideix eh, l'adopció a parelles homosexuals i limita els drets de la comunitat LGTBI. La modificació de la definició de família s'ha aprovat al Parlament Hongarès amb el suport del partit conservador ultranacionalista Fidzsé, no, com com bé, bé, bé. Sí. Jo no que continua formant part del grup popular europeu la nova constitució hongaressa defineix, no us ho perdeu eh? defineix la família com basada en el matrimoni i la relació per als fills i estableix la mare és la dona i el pare és l'home <ts>. aquest no és el mateix partit a risc d'equivocar-me que tenia aquell eh, parlamentari europeu el van pillar en una orgia amb mm? 15 homes en un bar a Brussel·les ara fa unes setmanes que mentre defensava uh, uh, la heterosexualitat de la família i es cagaven tots els col·lectius LGTBI estava fent una orgia amb 15 pavos drogues i de tot i els va pillar la policia i va sortir el crit de tinguin unitat parlamentària no? <laughs> també del, del psss, aquest partit d'Urban a risc d'equivocar-me eh? però podríem diria, ser, diria que, ser. que era d'aquest mateix partit eh? perquè per veiem flipar. també la hipocresia merdosa que porten sí. tots aquests conservadors així és molt bé, doncs, eh, hi ha alguna cosa més? De, sí, de, jo de, sí. El, que potser, de el que potser faria és un, un regalet, no? Fem un regalet eh, Isma, què? tu aquí, aquí vols regalar coses, i ara seguim perquè tenim vale. més fitxa d'aquesta vale. secció jo vull regalar a tu una coseta Buah. Aquí va, és gran, de dir que és, és voluminós un, És un paquetorro uau, uau. Dels uau. més grans que s'han regalat avui I És tubet, oh. no? És tubet, tubet. tubet. L'estic obrint Hola, oh. que ah, És una boina Deixet-la, Holmes M'agrada claro. <laughs> Una boina de xerro, fons! Ai, ai, ai, et queda com t'havia de quedar. Sí, senyor, sí, senyor. Moltes gràcies, Isma. Ets un, ets un màquina. Les que vostè té. Sí, sí. I, i segueixo, segueixo perquè tenim més històries. Aquesta entrarem al món de l'esport, perquè també hi ha molts fantasmes, no ens els acabaríem. I avui concretament us parlo de Jorge Lorento. Buf! Buf! un De peor. Uh. Un, pat, un, pat, un patriota espanyol de p a P.A.P.A. Sí, bueno, bueno, sí, però... Sí. Un patriota espanyol de pe a és tan patriota que en moments de crisi com l'actual en el que fan falta recursos a nivell, a nivell públic doncs no se li va acudir res més que utilitzar una xarxa de blanqueig del Banc Santander per desviar prop d'un milió d'euros a través d'una trama a Luxemburg i així evitant pagar impostos. Un gran patriota. Que fort. Sí, sí, sí. sí. sí. I sí. tens alguna cosa més, Pai, per explicar? Sí, no és ben bé de, de caçar fantasmes, ja ho vam fer la setmana passada, que sí. van dir, bueno, ja que estem en aquesta secció i que trobem notícies que tampoc ens encaixen, sí. però, però crec que és interessant. Em aviam, va fer molta aviam. gràcia un, un tuit que va fer el, un màquina, que és el Tatxita de Collblanc, que, sí. si, que si no l'heu escoltat mai i té uns temazos que flipes, crec que el pim pam pum ha sonat més d'una sí, vegada. Sí, sí, sí. I, bàsicament, feia una reflexió que a mi se'm va fer molt, molt patent, ja que formo part de... Bueno, com l'OE, com l'Isma, com, com el Ricky, fins i tot del, del que ens diuen els dinos o els, o els boomers, no? D'aquella generació dels 90, estàvem llibrant-la amb l'esca i amb l'oi, i salta el pavo i diu... Diu, a veure, què us passa? O sigui, què els hi passa a aquells grups d'esca dels anys 90, que tenien, i si tu textualment, l'estranya creença popular que les bandes d'esca havien d'incloure la paraula escà dins el nom de la banda? base patètic. I ha séu que i si volà podem posar alguns exemples ah, de... És que hi ha molts exemples. Sí, sí, sí, sí. Cada qual és més lamentable. Escapar ràpid. Escapar ràpid, escatovid, escalariac, escatalà. Escatalà. Però però per mi el top era escalope. escalope escalopes escalope, ja una sobrada màxima. Sí, I escamarlans. escamarlans també. Sí, sí, Els que sí, sí. ja no sabien què més deien, escap. No. <laughs> Tot plegat a desastros, sí, desastros. Si la troca hagués començat als anys 90, potser es diria la trosca. La, -trosca, sí, sí, sí, ser, sí. És que la trosca. I crec que tu també tens alguna noticieta. Sí, que no sí. Molt, no? Hi ha alguna, bueno, és, eh, també és relacionada amb Mossos. Mira, és així. No, mira. I és que els Mossos sancionen a tres policies nacionals Ole. per saltar-se al toc de queda i anar a borratxos el 13 de desembre. Eh, tres Mossos circulaven per l'Eixample de Barcelona, de Paisà, Uh, quan els va per al... quan els van aturar, i què van fer ells? Doncs van al·legar que estaven de servei. Ah. Sí. Tres, tres policies nacionals eren i els van aturar els Mossos, crec, no? Sí. Sí, diria sí. que era... era... Bé, bueno, sí, eren policies, però anava una mica, una mica així el tema, sí. no? Sí. Aquests jo penso que potser n'haurien pres peres, no? Sí. <ríe> <ríe> I estarien ahí... Sí. Mucha fruta, no? Déu-n'hi-do, <ríe> déu, déu I potser anaven de païsans i pensaven que així pues, no... Que de camuflatge. Sí, sí. sí. Bueno, pues no, en no, fi. No els hi va sortir bé la cosa. No. Així no, no, que els van aturar i els van sancionar per anar, per anar fora d'hores i borratxos. Sí, però arran de tot claro, plegat s'ha obert un expedient d'informació reservada. Uau! No, no vaia ser que... Uau, això és com l'auditoria més gran de la història, no? Del, <laughs> de la Generalitat arran de les protestes por sentència, que encara... Que, què n'esperem? Crec que la conclusió va ser necessitem més policia, sí. no? gran auditoria i gran expedient, reservat, bueno, tot plegat. Bueno, i i màxima que, no, que no ha sortit, però deixem a que us ho digui la, la dels militars, no? Allà Uf, demanant sí. taxis a tort i a dret. Sí, sí. De bueno, pues, per totes elles els hi posem un Sí, no ara, ara. Eh, un guana un guzar de Coparte. Ai, ai, ai. Jo, jo tinc una, una última noticieta, que és una xifei, que és del món de Today, però que em va fer molta gràcia i, i, si em permeteu, uh, us l'explicaré també. I tant. Bàsicament diu així. Reuneix a tota la seva família per confessar que té el coronavirus. Diu Que cabron. A pocs dies de Nadal, Enrique Colmenas, un home de 57 anys, ha reunit tota la seva família a casa per confessar que té el coronavirus. Els ha assegut al seu saló els seus 20 certs més estimats... Amb mascareta o sense mascareta? I volguts. La foto sortia sense mascareta, podia podria ser fake, també. I els ha explicat els motius perquè aquest Nadal serà molt diferent. Diu, ahir mateix em van anunciar que sóc PCR positiu i que no podrem sopar aquí cap dels dies. Ho ha dit amb tristesa i també entre tos tot un detall per això, no? quedar amb la família i explicar-los sí, no? és que a vegades cara a cara les coses s'han de dir cara a cara no? però bueno, i jo crec que podem fer l'últim regalet, ja que estem, no? sí, sí. sí vinga, jo va. tinc un per aquí sí, que és pel Riqui sí. Riqui, sí? i un regal per tu també crec, crec que n'hi ha un per la Diana també, no? I que podríem donar i tant a... que sí. per... vinga, va, regals vinga. per tant és una pera <laughs> La, dia... a part, a part. La Diana l'obra amb moviments lents, com si les peres haguessin fermentat. Oh, és, un oh. és un regal molt xulo meu, és un braçalet. Que bonic. I el del Riqui. <ríe> és una indirecta. És, un és una figureta de regal de, de Bodes, no? el, que ha, el que aniria a dalt del pastís de, de Bodes, sí. però que va en moto. Clar, com t'agraden les motos. El que més t'agraden el Clar, 125, doncs... Oh. Moltes pues... gràcies, eh? gràcies. Un fort aplaudiment perquè també que invisible. Uh! Eh? Uh! Uh! I ara, ei, estàs sonant un mòbil? No. no, pot ser. Sí, penya, us he dit que apaguéssiu els mòbils. No pot ser. Isma, Isma, Isma. tio, una altra vegada el teu mòbil. No. Isma, Isma, apaga-lo, l'agafes o què fas? Sí, sí, sí, perdona. Hola, hola, bon dia. Hola, Isma. Hola, qui és? Soc el veí de dalt. Hòstia, què dius, maco? Mira, trucava perquè estic fins als ous del, de l'Assassins Valhalla Pots baixar una mica el volum Que no està bé això està jugant fins a les 6 del matí que, cada dia És que amb un bici important Perquè si sí, fa poc que me'l vaig pillar I bueno, sóc, sóc jugant a ella Mira a l'estiu quan va donar amb la piscina que la tenies oberta, la tenies plena més enllà de Tres Pams i se m'inundava el cotxe que tinc a la plaça de Pàrquins a sota i ara me amb el Valhalla i amb les Pelleïlles sí. eh, som... Deu ser el mateix que es va queixar de la piscina, eh, cabron? Sí, home, el bon veïnat ja té uns límits eh? I, i tu estàs anant fins i tot més enllà Bueno, intentaré abaixar el volum però no prometo res perquè de, de vegades en vinc amunt amb el joc aquest i, i ja se sap Només et diré una última cosa Compra't uns cascos, vés-te'n a la merda i vot de dalt. Bon Nadal, maco, jo també t'estimo. Vinga, una abraçada. Bueno, perdoneu, era, era, el, era el veí de És que sempre et passa, Nadal, eh? no pot ser això. Eh? Era el veí de dalt que, que estava una miqueta caixosa avui, però bueno, perdoneu per haver-me deixat el mòbil, eh? no tornarà bueno, a passar. La següent, el següent sí. programa segur que no passa. No tornarà a passar, us I, ho dic. I ara, gent, això està arribant al final. Sí, al final sí, sí, Està arribant sí. al final del programa. Ens falta l'última secció, que és Alegres i Combatives. Sí, sí, sí tant. Entrem en aquesta secció en la que sempre portem eh, alguna reflexió pues, una mica més eh, social o política, amb una mica més de contingut. Eh, L'últim dia us hem parlar del, del 25 de novembre i de les mobilitzacions que hi va haver a Sabadell mm. i arreu. I avui tocarem també un, un tema d'actualitat. No? Sí. sí, sí. no... Bueno, Parlarem una mica de la llei Huert, no? Aquella, aquella llei que es va inventar aquell impresentable de, del Partit Popular que, que, volia, que deia més o menys que el que volia era castellanizar o espanyolizar a los niños i a les niñas catalanes. Espanyol és muchos, espanyol és muchas, no? I arran també d'aquesta última sentència que ha sortit que, que obliga a imposar el 25% del, sí. del castellà en l'educació catalana. Sí, Aquesta, aquest àudio el volíem posar, el que passa que, clar, la troca és com és la troca i la liem bastant, sí. llavors volíem acabar, el programa Liagra. acaben liant-la. Llavors, eh, portem un altre àudio. Sí, sí, així és. Portem sí, eh? un altre àudio, sí. Portem un àudio d'un referent de les lluites socials que hem tingut sempre la sort de tenir al nostre costat i no cal dir ni per què es va gravar l'àudio ni res, o sigui, escolteu-lo. I amb això... Amb això acaba, no? Ens acomiadarem amb aquest àudio. I tant que sí. Bueno, ha estat un plaer, no? Un plaer. Ho ens doncs hem passat superbé. Què vosaltres? Sí, ha sigut guai. Jo crec que ha estat, ha estat molt bé aquest programa. Jo venia preparant-lo amb més bones sensacions que el, que el programa pilot, eh? Vull dir, això Ara pot ser... A pilot de passada, <ríe> que amb el París. <ríe> <ríe> Però bueno, també a veure la Marta, com ho has vist, tu. Ha estat super! Sí? Super! Moltes gràcies per convidar-me. Vull, vull agrair doncs, la, també que han vingut la Diana i el Ricky que ens han fet aquí molt guion de suport i que ha estat un plaer compartir aquest programa número 1 de la troca i, i ens trobem segur el més que bé, fent una altra troca i liant-la, com sempre. I tant. A Atenció a l'àudio. Molt bones. Faig aquest vídeo per explicar-vos que he decidit fer un pas endavant i incorporar-me a les llistes de la CUP a les eleccions al Parlament del Principat. I ho faig per moltes raons. La primera és perquè crec que l'esquerra independentista té un paper fonamental en la Consell d'Independència, el Socialisme i el Feminisme al nostre país, als països catalans. Ho faig també perquè em sembla fonamental que els moviments populars, que les lluites socials i veïnals i que l'esquerra independentista de base tingui veu i les seves lluites siguin presents al Parlament. I ho faig en definitiva perquè crec que puc aportar el meu granet de sorra perquè tot això sigui possible. Tenim molta feina a fer, així que...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 No els calia rebre ordres de ningú, desobeïa'm i lamentàvem els caiguts. I ho sento molt, ho sento tant que no em cal demanar perdó. Ho sento que aquest món que no és el meu, i us dic adéu. una bandera blanca un llenç sol brut a la memòria dels vençuts protagonistes d'aventures enfrontats a un enemic imaginari en ple combat Eren guerrers sense destresa ni aptituds resistint les invasions de nord a sud ara recordo cada lloc mai conquerit ser derrotat era el triomf de cada nit jo ho sento molt. Ho sento tant que no em cal demanar perdó. Ho sento, però aquest món ja no és el meu. I us dic